Ja då åker Sandin det här och då följer icke-oväntat Tyrelse Ulans och, och tuff den här gången nummer 1366. Programmet i största kortet Hampus Eckeman återkommer med kommentarer om Nordkorea, Boko Haram och hur svårt det är för krigsveteraner att anpassa sig till ett civilt liv. Min egen krönika har rubriken Krigens mål och eländiga resultat och handlar om världskrigen men också om Libyen och vi delar ut som vanligt många rosor till välförtjänta inspirerade av Louis Armstrong Oh, Stacey in France When they swing Because it's so good. Som vanligt uppmanar Louis av att vara positiva. Alltså, Se det som är bra, god, bon. Så Monica Cellin, delar som vanligt ut rosor ifrån Radio Tuff. Det pratas ju väldigt mycket illa om svenska skolan av idag. Men du vill ge. Tre skolor rosor, va? Ja, de gör ett enormt bra arbete, bland annat Kumla skola förstås, Tyres skola och sen Alléskolan i Lerum som under slutet av vårterminen de gjorde dagsverken för de fattiga eleverna i indiska Dharamfors tuff skolor och vi väntar nu spänt på resultaten av deras fina solidariska insatser. Det har redan kommit rykten i svagn att Kumla gjorde som vanligt ett fantastiskt fint dagsverket. Ja. Sen en till Misa Landström i Trollbäcken. Initiativtagare till omfattande hjälp till Kongos barn, bland annat rörelsehindrade sådana. Hon visar nu bild på att en skola med tre klassrum är färdigbyggd. Snart är också en liknande skola också klar. Så de båda skolorna de kan till hösten ge undervisning och cirka 360 barn bland Kongos fattiga byar. Och det första skolhuset kan sägas vara finansierat av Tuff. Varför, varför det? Ja, just det? Jo, för härom året så satsade Tuff 25 000 kronor som en slags grundplåt. Och i höstas kunde vi bidra med 75 000 kronor till. Och det fantastiska med det var att de på några månader hade insamlats av de ständigt solidariska Tuff-medlemmarna- som också är väl värda de vackraste rosor. Men sen behövs det förstås pengar till driften av de där skolorna. Så glöm inte tuffs insamlingskonto förlåt jag tjatar. Plus Giro 79 36 36 2 och som vanligt. Jobbar alla gratis i tuff så var enda krona går och till enda målet. Sen roser till eh, juristprofessorn och föredomaren vid den internationella hagdomstolen Bruno Sima, som av tidningen Der Spiegel givits rubriken Der Västen ist scheinheilig, heilig, väst är skenhetigt. Samtidigt som man anser att Putin begått folkrättsbrott genom att annektera Krim påminner han om västliga brott i vår samtid, bland annat med följande ord. Det folks rättsliga vålds- och interventionsförbudet har under senare år av väst, under ledning av USA, gång på gång uppmjukats eller övergivits. Den västliga förebråelsen att Putin brutit mot folkrätten är riktig, men också skenhelig. Ja, så man påminner om aggressionen mot Irak, Kosovo-konflikten och att väst till exempel accepterade att militären tog makten i Egypten. Var vid den folkvalde presidenten Morsi störtades. Och sen en ros till fredsforskaren Jan Öberg, chef för Transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning, som påminner om att alla imperier i historien gått under och att USA nu nog är på nedgång och inne i slutfasen. En av orsakerna är USAs. Militarism med konstant krigföring. Och överhävdar. Idag är USA bara nummer ett på den militära dimensionen. När alla andra indikationer går ner blir militären en stor börda som bara accelererar nedgången. Sen en samfundet Ekumenia kyrkans årsmöte som antog fredsuppropet Fredens väg. Enligt tidningen Sändaren menade denna kyrka där baptister, metodister och missionsförbundare nu är förenade, att det skulle satsas mindre på vapen och mer till civilt och humanitärt fredsbyggande. Man vädjar också till Sveriges riksdag och regering att börja prioritera annorlunda i försvarsbudgeten. Så här säger en av deltagarna i konferensen, Sofia Kamnerin. Jag tycker att vi nu har profilerat oss som en fredskyrka. Vi har faktiskt slagit fast att krig är emot Guds vilja. Och diakonias bo Forsberg spädde på med. Fred, rättvisa och barmhärtighet är inte bara en aspekt av evangeliets budskap utan det är kärnan och huvudbudskapet. Klipp ut allt som har fred, rättvisa och barmhärtighet från Nya Testamentet och du har inget kvar av det sedan. Tänk om alla religiösa vill jag tänka på det. Ja. Jag blir så betryckt när jag hör hur man prisar sin gud eller Allah när man har dödat osyldiga människor. Ja. Till eh, Mellanösternkännaren Norikino ska vi ge en ros. För hon har i Svenska Dagbladet den 30 maj bland annat skrivit under rubriken Kristna i Syrien hoppas på Bashar. Och i artikeln heter det bland annat. President Bashar är populär bland kristna. Många anser att han är den enda som kan stoppa Syrien från att bli en stat med sharia-lagar där kristna inte får plats. Detta är även bland sådana som tidigare vittnat om hans tyranneri. Han har de senaste månaderna fått ökat stöd både inom och utanför Syrien eftersom många syrier inte känner att det finns något alternativ. Oppositionen har blivit upptagen med att kriga mot varandra och landet har slitits sönder. Det är alldeles hemskt där sedan tre år tillbaka. Eller två år eller vad det är. Sen en råd till Tyresö närmare bestämt Radio Tyrelse. som bland sina dussentalsprogram på 91,4 MHz också har med en andra halvtimme från Norbanams framträdande på ett tuffmöte i Vindras. Hon är av irakisk härkomst och berättar kunnigt om det oroliga läget i Irak efter den västliga aggressionen 2003. Hon är aktiv i svensk-irakiska solidaritetskommittén SISK som driver de två barnbibliotek i Bagdad som Tuff haft förmånen att stödja, nyligen med 12 000 kronor. Och Enklast kan man lyssna på på, Nord, på henne genom att knappa in på datorn tyresoradion.se. Och vidare i Tyresö så ska vi ge en ros till lokaltidningen mitt i Tyresö som 3 juni har en insändare med rubriken Jag skäms över er som tror er var gott våld. Den är undertecknad av signaturen Gammal Socialist och har bland annat följande rader. Det finns inget gott våld. Skit är skit oavsett förpackning. Våld föder våld och har inga ursäkter. Huliganism är bara ett sätt att få utop från sin egen inneboende våldsmentalitet. Vare sig det gäller fotboll eller som nu politik. och har egentligen inget med själva saken i sig att göra? Respekt är något man förtjänar när man talar via förnuftet. Att våldföra sig visar bara att man är okunnig. minst det gamla ordspråket. Där förståndet tar slut tar knytnäven vid. För två tusen år sedan fick vi budskapet. Var mot din nästa som du vill att hon ska vara mot dig. Om vi hade följt det hade vi haft fred i världen idag. Ja, den här insändaren talar inte bara om fotbollshuliganerna som ju kanske slåss och gör på likt och även utanför utan också politiska möten som sabbas så måste inställas han tycker att det är ett helt onödigt våld som kanske bara är kontraproduktivt och hjälper de som drabbas och sen en rovs till 17-årig Alexander Palmer yngst i Tuff styrelse han är flera år yngre än du och jag, Monica. Ja, många. Ja. Han var föreningens ombud vid Svenska fredsårskongress i Göteborg 24-25 maj. Och Enligt flera andra deltagare debatterade han fredigt och bra. Bland annat mot förslag som inskränker lokalföreningarnas självständighet. Och han hade bland annat stöd av ingen mindre än Thomas Magnusson, vet du vem det är. Ja, han är en av svenska fredsrörelsens främsta. Thomas var i sex år svenska fredsordförande och sen i flera år president i International peace Bureau, som redan 1910 belönades med Nobels fredspris. Och en ros till Svenska freds- och skiljigdomsföreningen som i sin senaste årsberättelse har den stolta devisen. Lokalföreningarna är helt självständiga inom ramarna för organisationens modellstadgar och idéprogram. Det var så tjusigt så vi kan sluta med det där va? Ja. Och från Breding har vi nu ute Radio Tuff på telefon med oss Hampus Eckeman. Det var väldigt länge sedan har det slutat att kolla medierna eller vad har hänt. Du... Ja, jag, jag har haft lite andra saker att göra helt enkelt senast tiden. Så det har blivit lite mindre läsande. Men, det är, men, men jag läser på fortfarande och, och det är som vanligt. Det dyker upp myter och det dyker upp propaganda mest hela tiden. Det är, det, är... det är mycket elände som det står om i medierna. De tar ju inte upp det positiva och, och inspirerande utan det... Det är krig lite varstans. Libyen, Tälsiken nu. och neder i Nigeria drömmer man bort flickor och sånt. Och Boko Haram låter ju äckligt. Ja, visst låter det äckligt och det är sannolikt extremt äckligt också. Men det finns en väldigt intressant artikel från New York Times för, som är faktiskt ungefär två år gammal eller så. Som skriver just om Boko Haram och, och, och tar upp just att det är inte så lätt med Boko Haram som, som många tror därför att Boko Haram har också blivit ett namn som olika kriminella organisationer eh, tar på sig är det, och det visades... inte fundamentalistiska islamister och jihadister och al-Qaida eller vad då? Ja det är, det är det förstås också men det visade sig att när man började granska vilka det var som skickade ut hot mot exempelvis amerikanska ambassaden och till olika hotell och tvingades de att utrymmas och så identifierade man personer bakom och då visade sig att det var kriminella syndikat och tre av de personerna, av de fyra personerna som identifierades, de kom från södra Nigeria, det vill säga var inte muslimer. Den och man tog mycket den kristna delen och det här är direkt uttalande då från Nigerias säkerhetstjänst och man har gripit eh, man grep exempelvis en kristen eh, man från söden som hade klätt på sig eh, muslimsklädsel när han höll på på en eh, kyrka så att eh, det, det har helt enkelt blivit så att många, även kriminella grupper tar på sig det här namnet Boko Haram så i, i just den här artikeln som då är två år gammal där säger man att det inte finns helt säkra eh, tecken på att det finns en enhetlig eh, grupp som ens heter Boko Haram. Va? Utan att det är spridda smågrupper som har tagit på sig det som någon sorts paraplynamn. Men vad har kriminella för, eh, för del med att hota amerikanska ambassaden eller hotell och restauranger? Utpressning om inte annat. Ja. Okej. Okay. Jaha. Har du någonting annat som kärran ifrån eh, Afrika? Ja. Har någonting från Asien? Det är en stor världsdel. Ja, vi har ju från Nordkorea så, så dyker det upp eh, nyheter som får ett stort genomslag och, och dementeras med jämna mellanrum. Det var ju inte länge sedan som det var en stor nyhet om Kim Jong-un, ledaren i Nordkorea, hans, farbror som blev som dömdes till att bli jäleten av hundar. Och, och det visade sig vara fel helt och hållet. Blev inte farbror avrättad? Nej, utan han, han var vid liv. Och sen så kom det nyligen sen kom det andra uppgifter som talar om att Kim Jong-uns hon var med i pornografisk film och blev därför avrättad. Och nu ungefär, det läste jag om. Ja, och nu från ungefär en Två veckor sedan, då visade sig hon också var vid liv då. Och, och eh, The Guardian hade nyligen en artikel just om nordkoreanska myter, där man konstaterade att det, de här ryktena om att det, alla är skådespelare i tunnelbanan i tunnelbana Py Pyongyang det var, det var också en myt. Det, det var vad en sa du, alla att alla, man har, Åker man som turist Till Pyongyang i Nordkorea då, då, då är det alltid ett riktigt stopp Där man får tunnelbana i en två stationer För att visa att vi har minsam samt tunnelbana Vi är strukta i Nordkorea Men skådespelarna, vad kommer de med? Och, och då har det gått rykten om att Det här egentligen bara är sensatt för turister Den här tunnelbanan det, det finns ingen riktig är och, alla är skådespelare, och alla är bara skådespelare Men det finns faktiskt en tunnelbana Och den går uppenbarligen väldigt bra då. Däremot är det så att Rulltrapporna får ibland elavbrott och det är inte så roligt för de är hundra meter långa. Den där brittiska tidningen The Guardian, den är ju väldigt väsentlig. Det står mycket eh, sån här avslöjanden. Medierna blåser upp en sak, glömmer bort det och när det kommer eh, revideringar av vad som har hänt, ja då tycker de inte det är spännande att eh, tala om att de hade fel. Nej, Guardian är, är en, en tidning som absolut är väldigt läsmässig. Sen har jag en annan intressant artikel som skriver om en soldat. Om, om just de här fem, fem olika saker som han, eh, som han när han slutade i armén som ingen hade berättat om för honom liksom, vad det skulle få för effekt. Och det var sådana saker som att när man helt plötsligt inte längre är beordrar att hålla sig i trim. Då gick man upp fasligt mycket i vikt efteråt bara genom att man åt ungefär lika mycket men inte rörde sig på kommandot. Jaha. Men, men det intressanta grejen var just det han skriver om, om kommandorösten. Det vill säga att när man är i krig är det så viktigt att man agerar snabbt och, och, och att alla förstår direkt och direkt lyder så därför lägger man till sig med, automatiskt med en kommandoröst där man skriker ut vad som ska göras, fattar beslutet med en gång ut, utan att tänka för mycket och sen kan man alltid ändra sig senare. Högt och bestämt högt och bestämt, och, och det stora problemet han hade att vänja sig av den här rösten hemma. Där man högt och bestämt skrek åt frun vad det skulle vara till frukost, <laughs> eller, eller gav order till hunden, och, och, och hur det stackars tvååriga barnet gömde sig i garderoben äh, för att de stod jag jag så Ja, och, och, och den här soldaten menar ju då att det där kan ju faktiskt vara en av orsakerna till, till det, det betydligt större antalet skilsmässor uh, som, som råder just bland veteraner i USA. Men det finns ju ganska otäcka skildringar. Hur veteraner har det. De uh, blir kriminella, de knarkar ihjäl sig och, och beter sig på grund av den där posttraumatiska stressen. De finner sig inte riktigt i rätta i det civila lugna livet. Nej, de, de är överrepresenterade med ett problem. Jag vet att i USA har man just nu börjat med särskilda program just för att uh, anställa en veteran och så vidare. Därför att folk överlag uh, så, så är, har de mycket högre arbetslöshet, just veteraner. Ja, just och, och, då, och då har man börjat från staten med säkert program för att få folk att anställa. dem just. Så. Vi får se hur det går med det. Hanför Säkerman, tack så hjärtligt. Jag hoppas du Kommer tillbaka i nästa radiotuff och att du får en fin början på den juliga sommaren. Absolut. Tack så Hej då. Tack själv. Så till min egen krönika i Tyresö, Ulans och Fredsförenings Radio Tuff nummer 1366. Den har rubriken Krigens mål och eländiga resultat. Den 18 juni är det hundra år sedan det som har kallats den tändande gnistan till första världskriget inträffade. Då mördades i Sarajevo eh, det österrikiska tronföljarparet av den 19-årige Gavrilo Princip. Och Österrike var på den tiden en stor makt, Österrike-ungern. Sedan med någon slags dominoeffekt spred sig kriget och varade i över fyra år. Nio miljoner dödades mestadels unga soldater. Segrarnas krigsmål var storslagna. Man krigade för att som det hette Make the world safe for democracy det vill säga trygga världen för demokratin. Och då var massdödandet åtminstone en förmildrande ursäkt. Den åttonde 28 juni blev också datumet när freden i Versailles 1919 undertecknades. Där hade förhandlingarna börjat med goda förutsatser, inte minst från USAs sida. Människorna, sa man, skulle själva få bestämma i vilket land de skulle vilja tillhöra. Denna princip följdes bara delvis. Ty många av de besegrade tysktalande hamnade i Polen, Czechoslovakien, norra Italien och så vidare- något som skulle skapa problem i framtiden. Hur gick det då med det tjusiga krigsmålet att utbreda demokratin? Ja, det blev tyvärr ett jättefiasko. Likt en epidemi drabbades Europa av diktaturer, kommunism i Ryssland, fascism i Italien och Spanien, nazism i Tyskland och föga demokratiska styrelsesätt i flera andra länder. Det andra målet för första världskriget var också berömvärt. Enligt segrarna motiverades miljonerna dödade med att det här var the war to end all wars. Kriget som skulle göra slut på alla krig. Jättetjusigt. Men vi vet hur det gick. Det krig som skulle göra slut på alla krig ledde fram till det ännu värre andra världskriget. Då cirka 50 miljoner dödades. De ännu flera indirekta offren ord räknade. 1914-18 hade 9 miljoner dödats, de allra flesta relativt unga män som tvingades ut som soldater. 1939-45 hade flygbombningar en ledande roll så att de på tälten av de många dödsoffren var civila. I dagarna är det också mycket i medierna om att det nu är 70 år sedan de allierade landsteg i Normandie. Händelsen den gången, 6 juni 1944, har skildrats utförligt. Men man har talat mindre om de många dödade än om att fira hjältarna. Till offren hörde också tiotusentals franska civila som dödades av flygbomber och artillerield. I väst betraktas invasionen som nådastöten mot den nazistiska Tyskland. Men bland militärhistorikerna finns en annan tolkning. De menar att Sovjetunionen i juni 1944 redan i stort sett hade besegrat Tyskland låt vara till priset av tiotals miljoner döda ryska soldater. Amerikanska soldater på det europeiska slagkvältet påstås ha förhindrat att ryssarna inte intog hela Tyskland och kanske också Frankrike, där kommunistpartiet på den tiden var mycket starkt. Den tyska nazismen krossades och Europa fick tack och lov en otäck diktatur mindre. Men hur såg världsdelen då ut för övrigt? Jo, stalinismen bredde ut sig i många länder i hela östra helten av Europa. Det var ju inte därför som England och Frankrike hade gått med i kriget. Det var för att hjälpa Polen. Demokratin hade alltså knappast gynnats genom blodbadet. Freden blev ett kallt krig mellan segermakterna som alla skaffade sig kärnvapen. En senande militär kapprustning inleddes som kostade enorma resurser som hade kunnat användas till människornas bästa. Det senaste fiaskot inträffade i, i Libyen. Och det var ju bara tre år sedan NATO ingrep där. Det gjorde man under förevändning att skydda civila. Genom att skapa en flygförbudszon. I verkligheten bombade man friskt. Sverige fick vara med på ett några Jasplan utförde spaningsuppdrag. Mera initierade menar att det var ett sätt att göra reklam för det flygplan vi är så om att sälja till utlandet. Men landets ledare, Gaddafi, lyssnades och optimisterna trodde att nu gick det krigshärjade landet mot en ljusnande framtid. Tyvärr rapporterar inte våra svenska medier om det helt bedrövliga tillståndet nu i landet. Det görs mera av brittiska tidningar typ The Guardian och The Independent. Där kan man läsa om ett land i kaos, där illegala miliser tycks ha större makt än regeringen i Tripoli. Det slåss inbördes och har lagt beslag på hamnar för oljeexporten som har minskat högst betänkligt. Bara för några veckor sedan blev 80 människor dödade i den stora staden Benghazi där revolten mot Gaddafi startade 2011. Två dagar senare angreps självaste parlamentet av en general Hiftar som tidigare hade nära band till amerikanska CIA. Listan på mord och oroligheter kan göras mycket längre. Nu varnar de insatta för ett fullskaligt inbördeskrig i Libyen. Att resultatvärdera krigen genom att kolla deras följder är verkligen ingen uppmuntrande sysselsättning. Därför mörkas det av det mäktiga militärindustriella komplexet och dess kompisar i medierna. Därför dags att igen minnas den finländske författaren och krigsveteranen Henrik Tickarens ord. Krig löser inga problem, och alltså fortsätter de. Ett litet PS beträffande Hen Henrik Tickhallen. Eh, några korta aforismer till av honom är väl värda att nämnas. Till exempel, ingen människans åsikt är värd andra människors liv. Eller, vapen finns till för att döda, för ingenting annat. Eller, krigslycka är tusentals döda och lämlästade. Och tickanen var själv med i kriget. Han visste vad det innebar och skrev bland annat. Citat. Jag har sett mina kamrater med förvånad min försöka samla ihop sina krälande tarmar innan de dog. Jag har hört dem skrika i dygn bakom tanktrådshindret i väntan på döden. Som inte råttorna hade tålamod att vänta på. De tog för sig köttiga bitar ur ansiktet, näsan och läpparna. Men skriket finns kvar i våra öron långt efter det att de dött. Det finns där en för fosterlandet. Stut citat, Och ett annat tickande citat är värd att nämna. Det lyder så här. I krig kan det hända att det enda som blir kvar av en människa är en grop i marken. Egentligen gör man gropar för att placera det som finns kvar av människan i dem. Sen börjar man behandla gropen som om den skulle vara människan och man lägger blommor på den mycket oftare än man hämtade till människan när hon var vid liv. Det är en obegriplig men vacker sed. Slutsitat, Henrik Tickanen. Och det var krönikan i Radio Tuff från mig, Åke Sandlin. Ja, det var väldigt mycket prat det där, men vad sägs som att du på sångaren Pete Seeger en liten stund? What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine?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 i januari i år 95 år gammal. Tänk på att den aktiva och frivilligt arbetande Tyresö, Ulands och Fredsförening är beroende av många medlemmar. Och medlem blir man genom att betala 200 kronor, gärna familjemedlem också för bara 80, på det är plus plussyro som jag snart ska nämna. Vi jobbar ju inte bara mot våld och krig utan också för fattiga människor i eh, tredje världen. Plus det är 1601 37-6. Radio tuffar oss i två veckor, tre-fyra gånger per dygn på 91,4 MHz. Men vill man lyssna på direkten så knappar man in på datorn: tyresoradion.se så kan man lyssna på webben. Nästa RadioTuff hörs första gången på radion klockan 17 söndagen den 22 juni. Och en riktigt god fortsättning på den söna sommaren kära lyssnare.